Arazo horien ondogon hiru risku nagusi agertzen dira: elkargo handia eta herrien arteko austura, bigarrenekorik kompetentzien kudeatzeko taldeen arteko ageman eskasa eta hiruharrenekorik autetzi multzo tipi bat, informatu izaitia eta arrek bakarrik erabakitzea. Risku nagusi horiek eramzuteko, tokiko errealitateari egokituz modelo evolutiboak pentsatzia. Benzantzazen ikerlariak erraiten daukum, algo tasuna beharrezkoa dela. Elkargo handiak bizi behar baitira, prozesu bat bezala. Eta hori, epe askiluze batean, elkargo bat ezpaita urte batez egiten. Kasik mandatu oso bat beharrezkoa da. Elgarrekin lan egiten ikasteko eta antolaketa egokia aurkitzeko. Kompetentziak ere, evolutibuak izan behar dira. Bistandena, finantzia biden bilakaeraren eta proieksioen arabera. Eta gainera, hautetxeak ez bakaek usteko, gizarte zibilari ere idikiak diren garapen kontseiluak edo komite konsultatiboak xutik ezartzen dituzte han eta hemen. Oartzen gira, hemen eskualegian aipatzen eta ezta badatzen diren gaiak dira prezeski bestetoki guzietan ere ezta badatzen direnak eta hainbat tokitan atera bideak ere atxemaiten dira. Baina beti pentsatuz elgarren arteko konfiantza oinari baitez bat dela eta beldurrik ez ukaitia ibin moldeak berriz astertzeko eta hobetzeko. Egiturak ez pentsatu behar behin betiko, beizik eta urratzka hobetzen eta haintzinatzen direnak.